П'єсу вони вже кілька разів відрепетировали. За вікном стемніло, а короля все ще не було. Катерина нервуючи, звеліла подати вечерю. Коли Генріха, який надзвичайно любив зовнішню пишність, не було, Катерина дозволяла собі трапези у простій домашній атмосфері. За стіл вона запросила свого духовника Дієго, леді Солсбері, герцога Бекінгема і Брендона. Упродовж усієї вечері Чарльз намагався бути веселим, попри колючі зауваження Бекінгама, суворому мовчазність Дієго і сухі фрази Леді Солсбері. По суті, люб'язною з ним була тільки королева, і вечеря справила на Брендона важке враження. Вони ще не закінчили трепази, коли з'явився Паш з повідомленням, що його величність заночує у Тауері, але бажав би, щоб до нього прибув Чарльз Брендон. Обличчя королеви зразу стало смутним. Чарльз спробував її розважити. «Я обов'язково повідомлю його величності, як ви засмутила його відсутність. А нашу п'єсу ми покажемо Генріху іншим разом». Біля пристані Гринвіча погойдувалися човни, на носі яких горіли смолоскипи. Брендон гукнув того човняра, якому регулярно платив за інформацію, хто і коли залишав Гринвіч. І ледь вони відійшли від Беруха, інформатор повідомив. Його преосвященство Томаса Вулсі теж викликало. Години ще не минуло, як відплив. Якщо ваша милість накаже, я наляжу на весла і спробую його наздогнати. Не варто, Хью, мене навіть влаштовує, якщо Улсі першим прибуде до короля. Було темно і річка здавалася чорною. Рятуючися від вологи, Брендон щільніше закутався в плащ. Він здогадувався, яка причина змусила Генріха залишитися в Таурі і навіть викликати Вулсі та його. Йшлося про переговори з Францією, що їх провадив Лонгвіль. Адже, розчарувавшись у своїх колишніх союзниках Австрії та Іспанії, Генріх зважився на союз з Людовіком XII. Оточений з усіх боків ворожими державами, Людовік Французький мав прийняти його на будь-яких умовах. А заставою цього союзу міг стати шлюб молодшої сестри Генріха Мері з Франциском Ангулемським, племінником Людовіка, який у разі смерті старого французького короля мав посісти трон як головний нащадок чоловік бічної гілки Валуа. Для англійського дому Тюдорів це був би значний і престижний союз. Що ж стосується заручен мері з Карлом Кастильським, то Брендон знав, що його долю король уже вирішив – цього шлюбу не буде». Але зараз його хвилювали інше. О півночі в нього зустріч із Себастьяно Джустініані, і щоб не сталося, йому слід було вигадати причину, щоб до призначеної години повернутися в Гринвіч, устигнути на зустріч і одержити свої гроші. Коли вони підпливали до Лондона, дзвони саме відбили дев'яту. Сигнал згасити міські вогні буде дано рівно через годину. А поки що місто виблискувало вогнями і звучало різнобарвними голосами. Річкою існували туди-сюди безліч човників. І хью, який віз Брендона, довелося добряче поманеврувати, щоб, щоб цілим і неушкодженим доставити пасажира до темної громади Тауера. Брендон, сидячи на кормі човна, з мимовільним тремтінням вдивлявся в ці важкі стіни, освітлені вогнями на вежах. Він не розумів, чому, але йому завжди ставало боязко, коли він бачив цю фортецю. Стародавня резиденція англійських королів, побудована на римському фундаменті за часів царювання Вільгельма завойовника, вона стояла непохитно засвідчуючи велич англійської монархії. Упродовж п'яти століть вона була лондонською резиденцією королів. Спочатку Нормандської династії, потім Плантагенетів, Ланкастерів, Йорків і ось тепер Тюдорів. Але з кожною наступною династією Тауер поступово втрачав своє значення як королівська резиденція, а за останніх Йорків узагалі набув похмурої слави. З королівської резиденції він поступово перетворився на державну в'язницю. Тут тримали в ув'язнення державних злочинців, тут же їм відрубували голови на майданчику перед Тауер Грін. І навіть зараз, коли Генріх і уселив до влаштував на його честь у головному будинку стародовньої білої вежі бали і маскаради, на стінах усе одно стояла варта. В підземеллях фортеці утримували в жахливих умовах в'язнів, а навколишні жителі божилися, що навіть міць п'ятифунтових стін не може стримати нелюдських криків, які часом лунали з камер. Річковий Приплив підняв човен, і Хью підвів його прямісінько до сходів Трейторс воріт зрадників, ну і назви. Під могутньою кам'яною аркою тьмяно світив ліхтар. І все ж Брендон мало не впав на слизьких віднанесеного мулу сходинках. Чортихнувшись, він кинув човняреві монету, звелівши нікого не брати в пасажири і чекати його. Охоронці повели його до білого тагора. Вузькі, стерці за століття сходинки, вели до верхніх поверхів. Вартовий освітлював Брендону дорогу смолоскипом, відчиняючи одні двері за іншими. Нарешті він опинився в елегантно умебльованій кімнаті, де у кріслах біля розпаленого каміна сиділи король і його канцлер Вулсі. Лонгвіль стояв, спираючись на мармурову полицю каміна. Коли вийшов Брендон, Лонгвіль повернувся. У нього було витончене бліде обличчя, волосся таке світле, що здавалося сивим, світлими були й очі. А Лонгвіль зовні більше був схожий на вихідця із Скандинавії або Нідерландів, ніж на француза. І все ж у ньому пульсувала чиста французька кров, адже Франсуа Дорпан, герцог де Лонгвіль, був сином славетного бастарда Дюнуа, нащадка королів Франції. Лонгвіль, не змінюючи холодного виразу обличчя, поштиво вклонився Брендону, потім повернувся до короля. «Ваша величність, Генріх, не змушуйте мене втретє переказувати зміст Депеші». Генріх, порушуючи приписи посту, яких так строго дотримувався у присутності королеви, з апетитом їв смаженого каплуна. Він посміхнувся Чарльзу, не припиняючи жувати. Губи й пальці нього блищали від жиру, і він лише кивнув в волці, пропонуючи йому розказати Брендону про зміст послання. «Усе склалося не так, як ми думали, Чарльз, почав канцлер-єпископ, машинально обертаючи персні на пещених пальцях». Однак усе не так вже й погано. Ми, звичайно, розраховували звабити Людовіка союзом між його спадкоємцем Франциском і нашою Мері, але герцог Лонгвіль одержав повідомлення, що прекрасний Франциск тиждень тому обвінчався зі старшою донькою короля Клодією Французькою.